Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammadin wa ala alihi wa as-shabih wa man tabi'ahum bi ihsan ala yomid din Allah nama lor rafal ndirojim wa zem pritim din dhim të faal ndirojim nërsa pasha dhe bëkeima të Allah chokshu mi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bëfambinati shokhut zah taj jazachin dhye kën këtruq dhundin dhye nifun tëk saibot të nero lor rafal ndirojim të qalua kimi pasu rasin cha flasim atë një humi përsa afërmi për një nga betejat më të rëndësishme që ka folur për to edhe Kurani gjatë madje për të kasbit atë në sura. Do të kemi treguar rrethonat dhe si ka ndodhur si zhvillohet betejat dhe si ka qenë epilogu përfundimtar i saj si ka përfunduar. E pastaj ja kemi bashkëngjitur kësaj me këtë shfarimi edhe disa dobi që në përkasi neve, si mund të përfitujmë një nga e njërë që realisht ka përfunduhë dhe ka ndodhë, por kanë betë mësimit dhe kanë betë uzimit e e kësaj njërëja. Dhe të vazhdojmë sotin shala atash në njërë tjera, nga se jetëa vazhdojnë, misioni vazhdojnë, dhe vazhdojnë jetëa përgambirit salasënë në Medinën. Këmë e thënë disara të ndërruzër se përkunder njërë, sproëve dhe vështërstive dhe sitatave dhe fështiga që kalendë në përtoj pegamberi Alehi sëratu sëram nuk lejën të qekja të ndikant të drejt për drejt në mbarvajtjën e zhvillimit të misionit, jeta vërshdante pandaj, më një aspekt në disa dhe më thonë raste, ndatët që të rizikohet Medinja, zhvilloheshen beteja mirë për pastaj ose ka lënë të rëziku si ta të i kthejaj normalitetit dhe kjo normalitet në kuptënte të anë që jetët zhvillohet në të gjitha fushet e saj dhe pejgamberi s.a.sallem në këtë në mësën se besimtari nuk duhet që të habitet pas një punë e harëm pune të harëm punë dhe tjera si kurse anë jëndodhë që dikosht tjetë nërë shumë një angazhuar më një aspekt saktuar feta më një projekt mirë përky tjetë në lugarit të punë në detyimet e balancuar. Do çdo gjë ti ajap me ha kon si duhet. Po nganjëndos që një punëmark të marr pak më ma shumë angazhim, të marr pak më ma tepër kohë, edhe për kjo nuk duhet më çndin atmosfera që mi harroj gjitha punët e tjera dhe, dhe gjithë angazhimet e tjera. E pastaj kur kjo situatë kalon, njeriu prapë kthehet zakonshtme dhe kthehet normalitetit. Dhe kështu pendo për pejgamberi alai sallatu selam. Ndodhte që të shpallë gjendë i jashtëzakonshme mobilizimi përgjithshëm pa për ta mbrojtë vendin. Edhe për kjo nuk e zbeht të dirim atë mos, në mëndon të ratë investim dhe të ratë angajim që ishte bëdë dirim, dirim atë kuapëtë. Pra, për fundën të kjo gjendje e zakonshme, i kthej jetëa normalitetit dhe asaj që ishte e zakonshme. Pas betjes e ahzabit dhe probleme me rësisin benjë i korej dhe asikur se kemi përmendur, Përgambiri Alehi Sratosam vazhdojnë jetër më tutje me për njëshmërite e ti. Nga nxarja që janë më rëndësime u përmand dhe është folë për atë nxarja, ma dhe Kurani ka zvit ajetë, është një nxarja që lidhet ma dhe disa nxarja, jo vetëm një nxarja, disa nxarja dhe disa regula fetarë dhe dispozita të satë janë shpalur e që kanë qenë të në lidhëra me një grua. Kush është ajo grua dhe qëfar është nxarja dhe rasi saj? Kjo ala është për Zeyneb binti Gjesh, radiallahu ta'ala anha. Zëjnibja ishte një grua besimtare e devatshme dhe ishte nga fisi kurejsh ma dje ishte grua tete fisnike dhe e bukur e njohur në mesin e e njërve ta asaj kuhe me priorë dhe fisnike do me moralëte saj por edhe me pamit saj dhe mesilet saj e kështu marat ma dje Zëjnibja, radiallahu talana është nga gratë që a ishe shumë e kalafdrua thët a ishe radiallahu talana nuk një gru mëtë devatëshme, mëtë përkushtuar, mëtë sinqerë të, të zënibi. Ma di ishte nga graqët dëllojim ej, me sëllitë saj dhe dëllojim ej, me sëdakatë saj. Onë, jipë të sëdakë, edhe krasë jipë të shumë, onë ishte shumë e përkushtuar nëjë të varfrëve. Dhe vonë, jo e që kujdes materialë, po të i këllën të kujdes nësaj për të varfrët, edhe këtë kujdes materialë. A ne ishte një nga shumën apo. Do të thonë, për ardhjën e saj fiznike, normalisht thash du, dukja e saj, sjellja e saj morale, i saj, besimi i saj, e gjitha këto bënin më të një grua të jetë të përkryer dhe të jetë, domthon, ë grua me me me me, me, me, me ndikime të formuar si duhet. Çfarë ndodhi kësaj gruaje? Ja? Përse tregoi çfarë ndodhi kësaj gruaje? Ja? Një sërëm të rançeshëm. Zotë që leu atë të ndronur dhe... Kur dëshkëran rap të ti me imësu dhe qëka, e bënë format të ndryshme. Ka disa ajete në kur anë kanë zbritë, nuk kanë dëllidhje me në një shkak caktuar. Nuk s'ka ndodhë dhe qëka që me zbitë ajetit. Kur jo s'ka ndodhë? Allah u ka zbitë regula për mbajnë i kësoj. Ka që ka bërë? Po ka disa kanë pas një, fa, një, kanë pas një, një shkak caktuar, kanë ndodhë dhe qëka dhe kanë arë pas taj si përgjigje. Po nga njëra la gjerë nëra ka kërku me ndodhë diqka për me lecu rrugën për me zbritë një jetë. Po në kjo gjitha kujdesja la të për njerëzë. Po njerëzët ju gjitha gjitha regullit dhe dispozitit e përnoj njëjtë. Veçet në ishtë ato dispozitit e lërullatër që janë kanë të bëjmë me, me qërënjohësen e një tradite, qërëgabim. Njerëz që mësuan me jetu ashtu, njerëz që mësuan me kuptuar ashtu. Tashmarrja ja drejt për drejt, pa as ti parafoni, pa as i përgatitme ato news, nuk do të ishte për një njerëz lehtë me la rukën e tua. Shikoni për shembot, gjethë edhe vetë Arap te kandidit. Mohon se alkooli nuk është i mirë apo. Mohon ta kuptojmë dhe hië pasuar të kthihet. Megjithatë, von e kanë lavdruar, kanë fol mirë për të, ne kanë qenë i rënjuar ashtu. So, a jeta ka thënë, "Ne graduale orme, me armë, me qërozë me largu." Nuk është let një, një një veprim që njerëzit me me dekada, me, me gjënata kanë bërë, në art të paas i parafonj dhe marti paas i përgatitje dhe paas i gradualitet me çënjus. Kthirosh kjo. A do të iskoni metoda Kur'an dhe gradualitet dhe një çënjuesje graduale të zakoneve që njerëzit kanë bërë që kanë qenë të kthi japën. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptoj se si Kur'ani, doon ka vëpru dhe qëfer me tute është ndjek për të qërënjohës një tradit të keqa. Prej traditeve, ju të mirë në shëshëni e që normalisht shëshënia për i kamerës nuk ka pas shumë probleme këtë. Më gjithat, doon, ka mbet gjurë nga e kaluara dhe gjithashtu është dashë që kjo të merë edhe një loj doon, për masët madhe në shëshëni për të shëshëru, ka qënë edhe, doon, qështje e në ndarje së shëshërisë në nivellet sektuarëa. Ata që kanë priore fisnike, ose të pasurit, nuk janë njësikurta që përshambull kanë qenë rabë, e janë liru pastaj, nuk kanë nëjë priore, nuk dhjetë kështë që janë e kështë të më ratë. Nuk ka pas dalime në disa aspekta. Për ta rënu tërësishkët dhe për ta dëshmuë të këndërët nëse njerësë janë të barabarë për rëzën të gjelë alëhu, në shumë aspekte vë dallimi mes njerëzve nuk bëhet me baza të prerëdhjes e as bij bazat. <coughs> Gjandjes ekonomike materiale këtu më radhë, por me baza të devoshuniste të vlerave të edukatës, do të gjenë ola kasmit një varg ajet të rregullash. Edhe kësaj radhe zotit të para këto radhë don që kësaj çështje më do të fund në një urdhë që i jep ja pejgamberit sallallahu alaihi dhe. Çfarë kanë thënë ata? Farzënibi ka qenë me gjithë të ato që komënë si një grua me i pasë, në gjithë aspektë. Dhe për Arabët kam jaftu që ka qenë, të thon, ishite, me thonë, korejshite, me përjarë dhe te për, për fisnika. Ka qenë grua, shumë, uh, enderua në shoqërija. Ka shkute ka pe i pejgamberi sësërëmri dhe e ka pasë të kërkesë. Cële ka qenë kërkesë, e pejga mërit, sësërën? Që Zajnevi të mërëtojët me Zajdi përënë Haritha. Zajdi të ndërëllëzërën ka qenë rab i liruar, pasë të i shërtor. Onë nuk ka pasë priarëdje fisnike, nuk ka qenë njeri që në qoqëri ka gëzuhu shumë dhe një respekt në kumptim të priarës, nuk në kumptim të dëbëshkëm njësatë. D nuk përshkruhet si shumë i pashumë apo. Ëh, Allahu Jellal gjithcka krijon bukur, po njëri do li më zvetë apo. Ka qenë ndonjë pamje ju shumë me lakmuntë dikush apo. Atë kuptim. Dhe i ka thënë pejgamberit Zeynibet me martu Zejtin apo. Domethënë Zeynibet e ka kuptuar se si ofertë kërkes ka drejtajë me pranom ose prano, jo si rregull fetar apo, se ka dea çfarë po ndot. Dhe, dhe tha nuk mundem me Resulullah nuk kërështaj për mua nuk s'kemi kurfa për sasmërija në më tërë, absolutisht pe kamerësa më insistajta jo me e martu rëdjali mirë dhe rësullë Allah unë on, unë për e shurëzaj të drejtën ti me për me përzid dhe nuk du me pranuam atëre zbërët ajetin sun ahzab të njërë mas që suni ahzab ka zbit me me njërët e luftës e ahzabit po a dhe me njërët e tjera të, të tjera Allahu xhënlor thot: "Nuk ka asnjë besimtar apo besimtare, nëse ka dhënë Allahu dhe Rasuli një urdhër që të jetë zgjedhja e tyre nga çështja." Nuk i takon ndonjë besimtari apo besimtare, kur Zoti apo i dërguari i gjykojnë për diçka, që ata pastaj të kenë hapësirë për zgjedhje. Të kijë hapësirë për zgjedhje në ato gjëra që sikaprin Zoti gjithë bola, ato që i si për ka prirë ska për zgjedhje. Porse Allah xhënlor e ka e ka prirë këtë punë fal pas Zotit. O kurrë gjapon. Lakas tani unë pe përzi dhe vetë sabon ta kshoj me falë. Ti ski ti në përzi. Ti mosha përzi me me me meo jo bëj drejt, po drejt më pas të drejtë apo kjo diçka tjetër. Atë në kodrë. Ne për shemb Ramazani Allah ka e ka dhaktut, ka marr fund kjo punë, tinë quhet, nimoj ditë të Ramazan. Nuk ka. Dikurse tonë po aq deri 30. Fillim mes në fund. Jo, kur të ka thonë me nokos, nuk bëmë do. Do ski përzi. Mir po kohë që ki përzi. No, nëse do të na bënë, nëse do të na në bënë. Nëse do të bën kaç, do na bën kaç. Pram. Sadoka. Po jam. Jep kaç, jep kaç, jep ti, jep aty. Ose edhe ti ju, jep aty. Ka qojësi për ka përzi, kalon muzikë përzi, ka qojësi, skalon muzikë përzi. E Allahu po në për të punë që kur Allahu thakto për kjo, merr fund gjykimi, nuk i takon askujt pastaj më, më kontestu kët, vendim te Allahu xhe laura. E atë kur e kupton se ne beso që çinka qështje prej më ka marë fund, e kuptan se nuk është thjeshtë martes, po ka urëcin këtë. Atërë thëtë, ja Rasul Allah, nësë është puna kështu, atërë i lirë dë vendasër ti për këtë dënti. Unë jëmë, dëmonë, e dërzuar në këtë qështje. Dhe përgjëmërët në dhe prënë, si pas e sa që, dëmonë, e ka urënu Allah Gjellegualat. Dhe normalisht, kër martohen, jeta nuk lulzimësi për gazetar kanë qenë shumë me ndëllime të vogla. Theja normalisht tek martesa kërkohet edhe përshtasmëria. Domthon, kërkohet edhe përshtasmëria. Nuk duhet njerëzit, domthon me refuzut i kanë mbi bazën e ndonjë aspekti të ndonjë llogut atë. Por thamë për ordi apo sunie kështu më mirë po, edhe këtu duhet të mos pas palasysh. Nëse ka shumë ndëllime të vogla, veçanërisht për shembull, nëse gruaja është shumë ma e ngritur asa sa burri mund të ket probleme nëse apo mund të ket probleme domodin autoritet me ndikim, udhëheqjet familjes që këtu më rat. Prandaj edhe elementi për trashëmirisë është është i kërkuar në thej apo. Nuk është prioritar, ka tira për aksionim, por do të kërkuar apo. Dhe duhet me pas parasysh në përshtatje. Edhe në pamje për shembull, në parafrut dikon apo më pas dallimi me hatash më të ndoja. Për shembull, mund të ket përbuzje në ndëshmim pa përshtatje këtu më rat dhe ishin të popostarë në pas të aspekteve. Dhe zëtit, do të thon, nuk e gjentin vetëm këtë grua atë. Dhe është se kjo grua realisht nuk nuk nuk e ka bën këtë, na kuptim me me dashuri ose me me, me karkesë mirë, po ka qenë karkesë është përgjithë. Kështu e ka xhirinuar dhe vasu mirimir nuk ka dashje, ranë me me por dur këto tash pejgamber zon ka martu Gryamund tash ja ka paqë spec kë pun dhe ka shku tek pejgamber ka i dërguar i Allahu. A ka mundsi mund domë Zeynep apo. I ka thon pejgamber thon i të xhirla, që frikazo Allahun, amsik aleka zojuk, mua e grun. Ka lan kjo. Ai trap nisë santa Krupegon Hipoliti nuk nuk jepte mundsi dhe dikur Zeidi erdhi me këmbullë donon nuk ka mosë Rasulullah. Ai as nuk nuk dua që as atë me ngarkuas veten, na mund sa mund daptën. Dono on e po vitet e mosë ti që bokat martes, u duhet ti më e dorzu kërkesën për shkurorizimin tonë. E atëra Gjella Allahu xhalla xjalaluhu i jep leje dhe ndaot Zeidin ka Zejnine. Gjitha këtu ndodhin me vëtë dëshirë Të zejdit madhje me kërkjesë të tje Para se me ndonë ndarja Të me hënë, pejnëmërësëm e ka dit Se zejnibi dhe tjetë grua jeti jenë Me gjithat i thënë të zejdit ma e grunat Të, të me hënë Dhe Allah në gjithat e zbet a jetë në Koran Në sun Ahzab e, duke e qërtu pejnëmërën së salam kam shefën vetën tënde at që Allah me Thot, ene, buhrena, manje, ka thun, ajshë, t t me më shfaqë. Thot Enes ibn Malik rë Abu Huraira më thon ai shoq falatun kish me shef bigë mësim nai at. Kësaj që tat mëm shef. Do të na kuptojmë, s'kam shef kur djalloh. Keç ka Zoti ka zbrit, keç ka Allah ka kërkuaj ka tregu. Do s'ke në uje më ashtu kur djalloh me pa kurrë, ç'kjo feja Zotit. Ai s'kam shef kur djalloh. Absolutisht az s'kam shef. Sikur se vi disa nganjë thon, jo e kam shef si për shembull e që është një aliut rrgjellanur e ka pas më konë basti për e ka mëshef, e shef, kur, kjo e ka mëshef, s'ka mëshef kërgjo është shpifi për peka, shef, dhjka. Absolut, dhjka. Është për përgjavarës për mund që i ka mëshef diqka. Absolutit është, dhe kjo e jetë është ajetë qërtus për te. Nën ti pëmëshef diqka, që ka lako me shfaq, e që ka pëmëshef, aj... Nisa kanë kan futu dyshime dhe, dhe përlibet e e, e aty ne që flasin për pejgamberin me kuptim negativ, veçanërisht të orientalistëve, e njerëzit e tjerë që kanë dashur Enjollos figurën e pejgamberit, në çdo rase e kam shëftu dashnin ndaj Zejnebës ataft. Pe kam shëftu dashnin me, e Zenebin, me e pa dash po për Zejnebën, me pa ose për Zejnebën, ajo ka pavarësi po me Zejnebën, veçanërisht në këtë ku ende nuk është obligim hijabi. Më bulesa, qroftë nuk kanë dalë shumë të mbuluara. Kampazit në bulesë, larg kaosë së gjithë. Po skaçin bules me rregull e kompleto. Shumë stoli dhe bukurik, gruja i ka shfaq. A pejkëm se ka pasin një, përsi ka mu përshypi në kuptim të soj. Nga, ska ska qenjë një që qe, në kuptim të soj, ka bua dharga avant, soj, avanturat, në dharga soj. A ne s'kam shif asin dhe dëshurije, s'kam shif asin dhe... Përsa se me qenë kjo, ka mujt pejkëm asin me e martu dhe për det, pëse ish dash me shku ka zejt, dhe më të zekon. Dhe zakonisht njeri kësot Zbed është një të një të një, mojë ka buhet të punë e arrumë, të është ka jetë vite, ka burët vetë, nuk është mojë nga... Ndë një që bën po, për shtypja, të një lidhë nuk oke me dëshvëri, lidhë kjo së ko me përmje, me bërë, absolutit, e së po. Përësë, zhëtë i po vjen vetë, po të tjerë, së fyrë Allah, unë e po të me lëshu, me qenë që këshme pas në i një që brana, ka bon, regullë q çfarë kam shëfë begarson vetë atë që Allah thotë në Hazab, ti po më shëfë di çka që Allah ka më thë, çka po më shëfë. Ti e din se Allahu të ka treguar se kjo grua nuk ka më zot në këtë ndër. Martesa mësin ka qenë për usicaktuar apo me rënë për gjykimin e Smeshnore, me irë, me rënë dallimin e Smeshnore apo e para dhe e dyta zejti nuk është ju në Smeshni si biri dhëtë, filoni, djërfin, ja, i babazvat. Zeidi ibn Filani, Zeidi Xhervan, jo. Zeidi ibn Muhamedi Khan. Aj ka shohim pe gamar son, kanë Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë Zeidi biri Muhamedit apo. Fadil ibn Umari na xhukë 2000 Zeidin, Zeidi ibni Muhamedit, kanë Zeidi biri Muhamedit. Ë birsimi ne islam është ndarur. Dhe na të kusht ka pasur dha. Allahu po don me errë nuk kët pun. Nuk lejohet që njeriu me uthin në emër dikujt edhe pas amë të bobës tjetër. Nuk lejohet apo. Ne për shkak donjë ngjëse ganer mundojmë priorizojmë. Zoti që Levara ka dashur ti me kon, biri i kina, ti me kon i kti fisit, ti me kon i kti kombe, ti e shqiptar. Apo Zoti ka përzgjedh. E përzgjedh Allahu Levala nuk duhet më e mohu, nuk duhet më u në shmu. Porse pse, pse populli mund të ketë njerëz që nuk bojnë mirë ose bojnë keq, do të më vonë këtë që duhet më përgjithësu dhe më uni keq të pse ti i, i, i, i kti popullit. Zban këto apo? Padaj, kjo është përzgjedhja e Allahut Levala. Nukleodiku i këtij membrë pra anë, on jam pik tip, jo te si e këtij popull, te si e si, kësaj priordje. Para i mohimi priordhës fetë është ndaluar, madje ka edhe mallkim për kët punë. Siqose ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çfarë kanë duhet, on tash nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marto zin ibn Renuo tërësisht edhe me binje me praktik, pse ska birësim uop. Se pati është birësimi ende aktiv, s'ke të mos ushim me martu ka gruën e djallit, po se ka djallit, s'ka lidhime të pejgamirë një sasërëm, da në ndaj për me regullu këtë qështje, apo që i ka, dhe shumë qështje tjera u regullu në këtë martiz e këtë shkurërizimot. A ndaj tje e këtë dit, se Allah Gjellok ka me shpallë sëjtë, në këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k që Muhammed e al-Sami, a i ka thonë në shohë, a si ka thonë, pe i ka thonë të ka pasë shumë gjeshëmëri se si ka në prejtë njërë këtë punë. Ka qenë shumë i ndishëm. Nuk ka qenë si të njërës se ka gale. Ka qenë i ndishëm. Nuk ka pasë si me në gjallë asë i dilemë, me në gjallë asë i lëjlë kunë i shëqëni, asë i lëj para gjykimi. është mundu maksimalisht njërësit me imajtë të me thonë të qetë, të rahat Pa u al kundur Pa u absolutisht provoku qëndrimet, mendimet e kështë më rapën Ishte i butë, ishte i më shërshëm Dhe kështë e që Në ngarkën të pegamberin Irpa Allah Gjallewala thot Inë Allah la jeshtë të hajimin el haqë Allah nuk i vjenë marë për haqët Nuk i vjenë marë për haqët Nuk i vjenë marë për haqët Nuk i vjenë marë për haqët Zbankja, bankja, regullë është kja Dhe pasa që e kalshu Zehdi dhe ka përfunduhë gjithëta e që ka të bërë me shkurizimin, pejgamberi s.s. me urën të lagjën levala, Allah dhëtë, zëhu vëgjina këha, në të këna martu, të. Martahu, -shuja. -shuja, martu. Allahot, me te, urën një Allah dhe të ka qenë, martahu, në shuajë, të lëshuajë, ti martojë. Allah me urësit e ti, për me qumë mesaj, mësim, shoshti, i ka ndodhë këjantur. Dhe, pasë a janë da, zërëjimin një ka ditë farë, Zënime nuk ka di që komartu kështut, e me lëshukët, yeah. zënime ka morë zëjdin me urdën Zotë Gjellë Gjellë, me me të burë i soj prejësisht, e se ka di që ka me ndodhë. Mirë, për po, këndodhë që fërë këndodhë. Dhe pas taj, për me dëshmu publikisht, se nuk ka asë një loj presuin dhe i zëjditëm, dhe zëjdin me vetë dëshirë e ka lëshukur në ti, e ka dërgu zëjdin me e kërku zënime në. Nënë, Zeidi ka shku, më kërku Zenebel e më cin që ka pozicion ka një njëri këshpos. Po, do të kuptojmë, a çëndrim uh, ose në post donjë uh, rezervë kështu mëllat. Mi poziti ka shku dhe i ka thonë "Përgëzo Zeynep, yush dhe për ty, se sot do të jetë lavat ka dhuruçë me të kërku Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka, ka qashin deri më i madh për të që ka pritur. Po, dhe Allahu dhe lavaha ka vit ayata përto zon ahza Dhe është martu pejgamberi sas me Zejnibin dhe pas martis me Zejnibin kanë ndodhur disa ngjarje tjera të sa ti antërzesh më poçi do të vazhdojmë t'rregu në takimet e ardhshme që kalide me Zejnibin atë. Mir po këtu një çëshemë rëndësish se Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu të ndrojë nuk e pa të lehtë kjo që in, që in dhe mon, është, i ngjahu. Do mund realisht u do pe gruës e pas një jetë baritur të pasuksesshme një një një një një përvoj për te me rëndësi për pjekën me mbjetu, po e, e pa po që s'ka mundësi me mbjetu, nuk shkën, kjo është normal që nuk ka përstashmari, nuk pa e gjenë vete me këtë grua, do, nuk është e kjo e letë për te, mirë pa e që është e endë me e fështir për te, se e hupe atë nderin që e kështë e mu, me u qujtë Biri Mohamedet Sardazam. Kështë nderin për te, apë? që kjo ke një afërsie më do për zëti me, pej po me pejgamberin. Jo pse tash njerit i thonë si dioliti sa e kanë ish nuk kanë dioliti. Po nderi që kishte. Ç kaq i ngopat me pejgamberin Zoton se kanë dioliti, afërsia me pejgamberin vetë vetë është është ndër, është ndër. Dhe këtë pak në mënyrë të shkaktoi zëtit i lëmbërzijë dhe pikllime, vetë për shkak të kësaj afërsie. Jo për shkak të tat. Zoti që lëlori e kompenzoi nuk ja humbi Allah Gjellau, që i ka Allah të barë e përdori zedin radi Allah të alanu për të realizu do bitë shumë të përshusnin mirë pa, ja kompenzaj me të madën dunja se më stasim për ahiret zedje është sahabiju i vetëm nga gjithë ata sahabë mira sahabë të pejgamberit sallos, mira shok besimtar në atë ku, njerët dhe vazh, njerët mirë zedje është i vetëmi që emri ti për menën Koran amëtëm Deshi Allahu Jellaluhu i treguçe, nëse nëse të ka hubën deri me këtë rregull, kena me takbezu menë ndër tjetër ti ku po më në Kur'an, shumë më fort se u përmend, më aq që përmend më herë dhonë. Ande Allahu Jellaluhu rata drozër nuk i mbetet borç askujt. Nosta Allahu te bara të përdor me ndonjë sprov caktuar që ti e shemb për dikën, të bësh i mirë për, për dikën apo gazet pi pa shtatë për, për kat, Allahu të përzihet që është përzihe mund të ngjarë për mirë pak ëh dohta jo jo e këndshme ajo që po ndodh me po di se kohu si të mohen kët punë dhe kohu vëllezërmë si të mohen kët çështje apo do shikoni si erdhi e plogu përfunduar po zëdi realisht ka shkotur kur ndon gazin e papon ja se edhe zëdi më ka shkotur kur ndon betina nuk shkan me me me hita barron nuk shkan me dhun nuk shkan me imponim nuk shkan me presion ndonë, normal shkurzimi është pjesë e jetës. Nuk do të këto punë apo. Nuk kanë ndodhur armiqsi, nuk kanë ndodhur konflikt, nuk kanë ndodhur dhunë, por me dëshirë. S'po na shkon, por ka diçka që do po të von, po shojmë të ardhmë të ndëshëm katër ditë, ndohemi normalë këpura. Mirpaja që i stëmarën se prezinti është afërsia me Muhamedit s.a.s.e. Edhe këtë edhat, të gjitha këto i korpëzoi Allahu xhallahu. Prandaj shikoni, në normën pejgamberin s.a.s.e në onë, është më dëmërtet sëpravuar me gjithët e ndryshme që tjetë shembol, që për mesin një është marë mësimit dhe duhëra, ju vetëm kuptimin e për cilës e shpaldis, Allah o po thotë ju bëjëni, ju vetëm kështovë, mirë po ka qenë edhe bars i proceseve, ka qenë edhe pjesmars, në onë shpesh edhe edhe në nështë ta në bitë fillimish ka fillu zbatimi i, i, i, i një regulli e pasaj të tjetë, e pasaj të tjet Në ndaj nëse përshambull të ndodhë që e, në Shoshni për me ndonim se më caktur në panë njërë dhe qka, e që tjerë të smunën me e bajtë fillimisht dhe të përzirë Allah gjëllë me kërshambull të jesë është ndërë për të i kjapëm. Nuk du të me kërku së projë në argasaj, Allah në adha është hajrë e mirësie dhe shëndet, e mirëqenje, mirë për nga njërë e përshambull për me imësu njërë që i pari me p është ndër me i prit njerëzve në shampion. Është ndër me i prit njerëzve në çrrynjuesi e një partikë caktuar që është e keqe, e më fillu kjo çrrynjues e piteje. Nuk është që funë lehtë mirë, po epidemiku përfundtor është pothuajse i drejtshëm dhe shumë fistek. Prandaj, kjo është një pjesë e ngjarjes me Zejnibin e rëndësishme që mbi bazën e këto ngjarjeve, zbëte rregulla caktuara dhe kështu fuqizoi shoqëria dhe vazhdon ndërtimin në e kësaj shërirë. E Zenebi pastaj u martua me pejgamberin e sasane dhe menjëherë pas martesës me Zenebil u rrënua sistemi i birësimit, nuk ka birësim. Ka mbikëqyrje, ka kujdes për ni fëmi. Mundesh më marr ni fëmi me, me kujir, është sevap por të mirë. Ai që s'ka për kujdese familjore, s'ka pritnur, ni e them, nit braktisur, këtosh kjo sevap. Mir po. Ai duhet të di se nuk është i birë, ta thon. Ti e kujdestari ti këto merat, rregulla që i shpjegojmë edhe në takimin e ardhshëm mirë po këjë regullë i rritëm shështënur u nëndërtuva me këtë vëprim. Edhe disa tjera regulla, në që anështë këtu filloj edhe në gjarja e hijabit. Zenebi ishte njën nga të graqëa për shka këtë tyre, zbetën e jetet e mbolejnë se grua, se grua të mbolejnë dhe prej kësaj kohët ashtë filloj edhe një mënyrë tjetër e vejnë se grave në Medine, si kurse në tasarëm në shola në vërgjimësit e kësë në gjar Këj është e që patërëzime e përman një dhe me këtë njërje, këtë pjesë të kësë njërje që kape me zëjnibën radjëllahu ta'alanha dhe pejgamberin sësëm dhe zëjtin radjëllahu ta'alanhu e pjesë të mbetë të kësë njërje nështë Allah vazhdojmë në takimin të arshma. Allah ishtë për lepë dhe ndërroht të takimin arshma. U sallamu ala Muhammedu ala Ani, u sallamu ala Sallamu ala Sallamu ala Sallamu ala